Zer da korrika? Korrika alfabetatze euskalduntze koordinakundeak, aekak, euskal herri osoan zehar egiten duen euskararen aldeko lasterketa erraldoia da. Gure hizkuntzaren aldeko kontzientzia suspertzea eta gau eskola zein euskaltegien eguneroko lana indartzeko diru abiltzea ditu elburu. Mila bederatzireunda lauro gehian, Euskal Herria oinatitik Bilbora zeharkatu zuen lehen korrika antolatu zenetik, Euskararen alde antolatzen den ekitaldirik jendetsuena eta garrantzitsuenetakoa da. Bimila kilometro baino gehiago Euskararen alde, adin eta mota guztietako milaka korrikalariekin, gau eta egun gelditu gabe. Korrika hasi eta amaitu arte, lekukoa pasatzen da eskuz, esku eta kilometroz, kilometro korrikalarien artean. Lekuko horren barruan, korrika elmugara iristean euskaldun ezagun batek irakurriko duen mezua doa, ordura arte sekretupean gordetzen dena. Lasterketan parte hartzen duen jende kopuruak gora egiten du gabe. Korrikaren antolaketan milaka lagun aritzen dira. Errizerri eta auzo zauzo eratutako batzordeetan, eta kanpainak irauten duen bitartean ehunka jaialdi kulture ekitaldi eta bar antolatu ohi dira. Nor kantolatzen du? Aekak, alfabetatze euskalduntze koordinakundeak. Euskara berreskuratzea eta Euskal Herria berre euskadutzea xede dituen erakundeak. Hori lortzeko, helduen euskalduntze eta alfabetatzea lorrak jorratzen ditu: ikerkuntza, material didaktikoen sorkuntza, irakasleak prestatzeko ikastaroak, kultura ekitaldien antolakuntza eta euskararen aldeko kontzientziatze kanpainak. Lehenengo alfabetatze taldeak 1965 inguruan sortu ziren eta urte hartan antolatu zen alfabetatzearen aldeko lehenengo kanpaina. Alfabetatze arloa jorratzeaz gain, euskararik ezekiten euskal herritar mutzo handiari euskara irakatsi beharra agerian geratu zen. Horixe izan zen Aekaren urteotako zeregina. Hala xe sortu ziren mugimendu hori euskaltzaindiak babestu eta bultzatuta, gaueeskola izenekoak eta gerora euskaltegiak. Gaur egun, aeka dugu euskal, elduen euskalduntze alfabetatzean aritzen den elkarterik garrantzitsuena eta administrazio banaketak kakaindituz, euskal herri osoan lan egiten duen bakarra. Amar mila ikasle inguru ari dira euskara ikasten aekan. Horretarako bosteun irakasle baino gehiago ditu eun bat euskaltegi eta gau banatuta. Horretaz gain, onako ere baditu. Normalizazio planak bideratzen laguntzeko zerbitzua, haize, erabilera bultzatzeko programak, itzulpen eta zuzenketa zerbitzua, kulturgintza eta aizu aldizkaria, besteak beste. Horiei guztiei laguntzeko, baina batez ere iparraldeko eta Nafarroako beharrei erantzun ahal izateko baliatuko ditu aekak korrikan bildu dituen diru ekarpenak. Jakina baita, eremu administratibo horietako euskaltegi eta gau eskolek ez dutela inondik ere behar dituzten diru laguntzak jasotzen.